Peça, ele será concedido. Livro dos Abraãicks. Capítulo 10. Os três passos, para qualquer coisa que você queira ser, fazer ou ter. O processo criativo é conceitualmente único e simples. Consiste de apenas três passos. Primeiro passo, sua parte, você pede. Segundo passo, não é sua parte, a resposta é dada. Terceiro passo, sua parte, a resposta que foi dada precisa ser recebida ou permitida, você tem que deixá-la vir. Primeiro passo, você pede. Em razão do ambiente maravilhoso e diverso no qual você está focado, o passo vem fácil e automaticamente, pois é como suas preferências naturais nascem. Tudo, de seus desejos sutis ou inconscientes, claros, precisos, vívidos, resultam das experiências contrastantes de sua vida diária. Desejos ou pedidos são produtos naturais de sua exposição a esse ambiente de variedades contrastantes e fantásticas. Assim, o passo vem naturalmente. Segundo passo, o universo responde. O passo 2 é um passo simples para você, pois não é uma parte sua. O passo 2 é de responsabilidade do não físico, o trabalho da força de Deus. Todas as coisas que você pede, grandes ou pequenas, são imediatamente entendidas e completamente ofertadas, sem exceção. Cada ponto da consciência tem o direito e habilidade de pedir e todos os pontos da consciência são honrados e atendidos imediatamente. Quando você pede, lhe é concedido. Sempre. Às vezes, seu pedido é feito através de suas palavras, mas na maioria das vezes ele emana de sua vibração como um fluxo constante de suas preferências pessoais aguçadas, cada uma construindo a próxima e, cada uma, respeitada e respondida. Toda pergunta é respondida. Todo desejo é atendido. Toda oração é respondida. Todo anseio é garantido, mas a razão pela qual muitos argumentam essa verdade, mantendo exemplos de desejos não atendidos de suas próprias experiências de vida, é que eles ainda não entenderam e não completaram o importante item do passo 3, pois sem a completude desse passo, a existência do passo 1 e 2 não são percebidos. Terceiro passo, você permite que deixar vir. O passo 3 é a aplicação da arte da permissão. Essa é a razão verdadeira da existência de seu sistema de orientação. Esse é o passo por meio do qual você sintoniza a frequência vibratória a seu ser para harmonizar-se com a frequência vibratória de seu desejo. Da mesma forma que seu dial de radio precisa estar sintonizado para se harmonizar com a frequência da estação que você deseja escutar, a frequência vibratória de seu ser precisa se harmonizar com a frequência de seu desejo. E chamamos a isso de arte da permissão, que é permitir o que você está pedindo. A menos que você esteja no modo de receber, seus pedidos, mesmo que sejam respondidos, parecerão não respondidos para você, suas orações parecerão não atendidas e seus desejos não estarão completos, não porque seus pedidos não foram ouvidos, mas porque suas vibrações não estão harmonizadas e você não permite que elas apareçam. Cada assunto são dois assuntos, o desejado e o indesejado. Cada assunto é realmente composto de dois assuntos, ao que você deseja e à falta dele. Normalmente, mesmo quando você acredita que está pensando sobre algo que você deseja, você está na verdade pensando exatamente sobre o oposto do que deseja. Em outras palavras, quero estar bem. Não quero estar doente, quero ter segurança financeira. Não quero ter necessidade de dinheiro, quero viver uma relação perfeita. Não quero ficar sozinho. O que você pensa e o que você obtém é sempre a perfeita harmonia vibracional, assim pode ser de muita ajuda fazer uma relação consciente entre o que você está pensando e o que está manifestando em sua experiência de vida, mas é de melhor ajuda se você for capaz de discernir onde está, mesmo antes de chegar lá. Uma vez que você entenda suas emoções e as mensagens importantes que elas lhe dão, você não terá que esperar até que algo se manifeste em sua experiência para entender o que sua vibração está emitindo, você pode dizer, pela forma como se sente, exatamente o que está criando. Sua atenção precisa estar nisso, não na falta disso. O processo criativo está ocorrendo, esteja você consciente disso ou não. Por causa da variedade e contraste de sua experiência, novas ininterruptas preferências estão nascendo dentro de você, você está, mesmo sem saber, emitindo-as como pedidos. E no momento em que você emite uma preferência, a fonte de energia recebe seu pedido vibracional e, pela lei da atração, imediatamente lhe dá respostas, respostas que você precisa alinhar vibracionalmente. A razão pela qual você não está sempre consciente de que seus desejos foram respondidos é que normalmente há um espaço de tempo entre seu pedido passo 1 e sua permissão. Passo 3. Embora um desejo claro tenha sido emanado de você como um resultado do contraste que você vivenciou, você normalmente, ao invés de dar atenção ao desejo puramente, se focaliza de volta à situação contrastante que fez nascer o desejo. E fazendo isso, sua vibração é mais sobre a razão do desejo do que sobre desejo mesmo. Por exemplo, seu automóvel está ficando velho e começando a exigir consertos, e quando você começa a perceber a perda de beleza dele, você se pega desejando um novo carro. E como você deseja muito aquele sentimento de confiança que um carro novo traz, um rojão de desejo emana de você e a fonte o recebe completamente e responde, de certa forma, imediatamente. Mas como você não estava consciente sobre as leis do universo e os três passos do processo da criação, aquele feliz e fresco sentimento foi pouco em você. E você, ao invés de imediatamente voltar sua atenção em direção ao novo desejo e continuar ponderando a ideia de um novo e delicioso veículo de forma alinhar a alinhar harmonia vibracional com a nova ideia você se volta para o veículo que possui agora, sinalizando as razões pela qual deseja um carro novo. Esse carro velho não me satisfaz mais, você conclui, não percebendo que, olhando para aquele carro que não o satisfaz mais... Você está sintonizando a sua vibração de volta a ele não em direção ao novo carro que deseja. Eu realmente preciso de um novo carro, você explica, analisando o amassado, as partes quebradas e a performance duvidosa do carro velho. Com cada declaração de necessidade justificativa por um novo carro, você involuntariamente reforça a vibração de sua situação insatisfatória e Fazendo isso, você continua se mantendo desalinhando de seu novo desejo e fora do modo de recepção do que você está pedindo. Assim que você se torna mais consciente do que não quer relacionado a uma situação, o que você quer não pode vir para você. Em outras palavras, se você está pensando predominantemente sobre seu lindo carro novo, então ele realmente está no caminho para você, mas se você está pensando predominantemente sobre seu carro atual, de potência duvidosa, seu novo carro não tem como chegar para você. Pode parecer difícil fazer a distinção entre pensar sobre seu novo carro e ficar tamborilando o carro velho, mas uma vez que você esteja consciente de seu sistema de orientação emocional, a distinção se tornará fácil para você. Como você gira a chave para criar cada desejo? Uma vez que você entenda que seus pensamentos se emparelham ao seu ponto de atração e que a maneira como você se sente indica seu nível de permissão ou resistência, você gira a chave para criar qualquer coisa que deseja. Não é possível que você sinta emoções positivas consistentes sobre algo e tenha algo ruim, assim como não é possível você se sentir consistentemente mal a respeito de algo e obter algo bom, pois a maneira como você se sente lhe dirá se você está permitindo o seu bem-estar natural ou não. Embora não haja uma fonte de doenças, você pode emitir pensamentos que não permitam o fluxo natural de seu bem-estar assim como pode emitir pensamentos que não permitam o fluxo natural de sua abundância, mesmo não havendo uma fonte de escassez. O bem-estar está constantemente em seu caminho, e se você não aprendeu pensamentos que diminuem ou que restringam você o está vivenciando em todas as áreas de sua vida. Não importa em que ponto você está em relação a qualquer coisa que deseja. Através da atenção à maneira como se sente direcionando seus pensamentos a serem pensamentos por um melhor bem-estar, você pode novamente atingir a vibração harmônica com o bem-estar que é o seu natural. Lembre-se, como extensões de energia física pura e positiva, quanto mais harmonia vibracional você tem com você, melhor você se sente. Por exemplo, quando você está apreciando algo, você está em harmonia vibracional com quem você realmente é. Quando você ama alguém, ou a si mesmo, você está em harmonia vibracional com quem você é. Mas se você está se achando em falta consigo ou com outra pessoa, você está, naquele momento, emitindo uma vibração que não se harmoniza com quem você realmente é. E a emoção negativa que você sente é seu indicador de que você introduziu uma vibração de resistência e de que não está permitindo sua conexão entre os seus físico e não físico. Normalmente nos referimos àquela parte não física sua como seu ser interior, ou sua fonte. Não é importante o que você chama de fonte de energia, ou força de vida, mas é importante que você esteja consciente de quando você está permitindo uma completa conexão com ela e quando você a está restringindo de alguma forma, e suas emoções são seus indicadores constantes de seu nível de permissão ou de resistência daquela conexão.